Într-o conferință de presă, Marian Lupo a declarat că decizia de a se retrage din cursă este luată în interesul național. Obiectivul Partidului Democrat este ca alegerile să fie câștigate de candidatul pro-european cu cele mai mari șanse în turul 2. În turul 2, candidatul PAS are șanse ceva mai mari să o învingă pe Igor Dodon. Decizia de astăzi poate pare șocantă pentru unii, pentru noi însă pentru Partidul Democrat, ea este una calculată, este o decizie logică. Fostul premier Iulie Lenca pare și el gata să renunțe la candidatură și a anunțat că va lua o decizie în acest sens în perioada următoare. Asta după ce mai mulți lideri europeni i-au cerut să facă acest gest. Retragerea lui Lupu nu a fost însă primită cu bucurie de Maia Sandu, care a acuzat că mișcarea lui Plahotniuc l-ar avantajat de fapt pe Igor Dodon. El are nevoie de un președinte care la tare, dar nu mușcă, de Igor Dodon. Plahotniuc și alții ca el trebuie să ajungă la închisoare. Pentru șantaj și pentru intimidare. Pentru furtul sistematic din averea statului. Pe de altă parte, Igor Dodon a lansat acuzații pe Facebook la adresa candidatei pro-europene. Liderul socialist a declarat că Maya Sandu este candidatul comun convenit la Washington și că americanii au metodele lor de a-l convinge pe Plahotniuc să-și retragă candidatul din cursă. Am revenit jocuri de putere... Aici se dezbat marile teme. Temele tăioase, temele care nasc cele mai ciudate comentarii. Pentru că aici vin analiștii reci cu bisturiu mână. Vom discuta trei chestiuni extrem de importante la rece și cât se poate de serios cu oameni prestigioși care știu ce spun care sunt informați și după a căror judecată și analiză vă puteți lua. Vom lua cele trei teme importante, începând cu prima. Pentru mine a fost o surpriză plăcută. Dacă legea electorală este mult mai bună, din toate punctele de vedere, legea electorală din Moldova față de cea din România și vă spun asta de vreun an de zile, vă mai spun ceva. Astăzi, clasa politică de la Chișinău a dovedit că este de multe ori în reacții, amintindu-mi de ce se întâmpla cu 2 doi ani în România, mult, mult, mult mai așezată și mai rațională. În România, dacă vă amintiți, președintele României, Claus Iohannis, a ieșit după primul tur la 10 puncte în spatele candidatului stângii, Victor Ponta, doar pentru că doamna Macovei și doamna Udrea, și sigur, domnul Tăricianu, dacă vreți, care era ceva hermafrodit, nu era clar, stânga-dreapta, dar încă atunci avea mai multă dreapta în imagine decât acum, acum e sigur mult roșu. Uh, nu au vrut, cu niciun chip, să facă un pas în lateral, deși erau toate, toate lucrurile convergeau la ideea că nu au nicio șansă să depășească nici măcar 6-7%. Așa s-a și întâmplat. Ei bine, în Republica Moldova, Marian Lupu, care avea mare șanse să iasă chiar al doilea, după Igor Dodon, adică să intre în Turul 2, a avut înțelepciunea sau a fost forțat împreună cu oligarhul care vrea să ne arate că are și o altă imagine. Veți vedea ce s-a întâmplat. Oamenii din platou au toate datele. S-au retras. Leancă, Iurie Leancă, se pregătește să se retragă. Sigur, ne întrebăm ce face domnul Gimpu cel mai proromân, dacă vreți. Nu pro-occidental, proromân dintre candidații de la Chișină. Dar care nu are un scor suficient de mare pentru a influența decisiv sau pentru a reuși să intre în turul 2. E important ce se întâmplă acolo. Foarte important pentru că sunt frații noștri. Dar nu mai puțin important este faptul că în această țară se întâmplă niște lucruri. Este o campanie care nu oprește nimeni, nici autoritate electorală permanentă, nici biro Electoral Central, nici o autoritate publică, o campanie UDMR, care poate fi considerată o campanie care îndeamnă la secesionism, chiar dacă, sigur, aparent vine doar pe chestiuni financiare. E interesant această campanie și o să-i găsim toate dedesubturile. Invităm, cu toată deschiderea liderii UDMR să ni se alăture în această dezbatere cât se poate de așezată, de coerentă și fără niciun fel de, de stridență. Că e domnul Radu -i Robert, că e domnul Antal Arpad, că oricine altcineva, element hunor, sunt invitații noștri să ne se alătură acestei dezbateri pentru a înțelege ce este în spatele acestei campanii făcute. Sau domnul Ciobo, președintele executiv al UDMR. De asemenea, scenariu alarmist, scenariu cel puțin interesant, lansat de către Alexandru Cumpănașu, dar care vine după ce Adrian Stase, Bogdan Chiriac au vorbit despre asta. Mai mult, ieri, sigur nu dau eu crezare celui de-al patrulea personaj, implicat domnul Victor Ponta. Domnul Victor Ponta, adică Victor Ponta, penalul, ieri la un alt post de televiziune a vorbit despre faptul că Claus Iohannis va rupe România. A spus o negru pe albă, l-am ascultat în reluare, că n-am crezut când am primit pe SMS. A spus clar că va milita și va... Sigur, ultimul de la care, pe care putem să-l privim uh, cu 1% credibilitate este domnul Ponta. Dacă vreți, asta nu o discutăm. Dar restul trebuie discutat. Pentru că Alexandru Cumpănașu a venit cu al doilea material pe care l-a aruncat în spațiu public. UDMR nu oprește campania. Și atunci, sigur că ne întrebăm ce se întâmplă cu România. Dar înainte de asta, pentru că aici se vorbește de România dodoloață întotdeauna și pentru noi România este cea mare, din 23 fără sau fără caliacra, vorbim despre Chișinău și despre gestul de acolo. Fostul ministru al afaceri externe, domnul Cristian Diaconescu, este alături de noi. Bună seara! Domnul... Iulian Chifu este alături de noi și este o victimă a Taromului. Eu mă bucur astăzi pentru că este cu noi în platou și are informații foarte bune de la Chișinău, dar în mod normal trebuie să fie la Strasburg. Dar ca de obicei, în ultimele două luni, Tarom nu a zburat. Bună seara, domnule Bună Chifu, seara. bine ați venit! Domnul Dan Dungaciu, unul dintre cei mai buni cunoscători ai situației de peste Prut, în platou alături de dumneavoastră, director al Centrului de Analiză, de politică de relații internaționale Academie Române. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit. Bun. Domnul profesor Vlad Nistor o mare pierdere. Nu îl pun pe dânsul să vorbească de lucruri care sunt neplăcute. Din punctul meu de vedere, o pierdere uriașă pentru Partidul Național Liberal, care au preferat să meargă cu Sulfina Barbu, cu doamna Cristina Trăilă, cu domnul Eugen Nicolaescu și cu celebra doamnă Boagiu, în loc să se roage de către domnul profesor Vlad Nistor, un istoric extrem de apreciat și un profesor iubit și un om care a condus Universitatea București. În loc să facă asta, liberalii l-au scos de pe listă. Și sigur că au construit listele, o să vedeți că facem o ediție dedicată, cum am promis, cu Oreste Teodorescu și ceilalți colegi, analizei fiecării. Partid și listelor fiecărui partid în parte. Au urcat alte personaje, iar pe profesorul Nistor nu i-au oferit nici măcar locul 3 la Senat la București, care este semi-eligibil la redistribuire. De ce o să fac o emisiune dedicată cu domnul profesor? Bună seara, domnule profesor! Îmi cer scuze că v-am prezentat așa, dar no. pentru mine a fost o surpriză, în mod normal. Mă așteptam să continuați... să mă mărturisesc și pentru mine. Da, e, e ciudat. Dar multe sunt lucrurile ciudate din această țară, așa că nimic nu ne mai miră. Și sigur, colegul nostru, felicit pentru analiza de-aseară, preluată astăzi în toată presa online și uh, explicațiile excelente, Oreste Teodorescu... Bună seara! Bună seara! Domnule Ministru, Chișinău, Moldova, primul nostru subiect și să spunem că unul din principiile de democrației este abilitatea cetățenilor de a direcționa politicile publice. Îi păi felicit pe cei din Republica Moldova, pentru că au simplificat mesajul cu o săptămână înainte de primul tur din alegeri, practic circumstanțind cele două tabere, pe care sigur le cunoșteam, dar datorită multiplelor mesaje și a personajelor de pe partea, să spunem, dreaptă, această situație genera confuzie. După părerea mea, s-a evitat ca Igor Dodon să fie ales din primul tur. Existau șanse și din această perspectivă, într-adevăr mai mici, dar acum sunt foarte mici spre inexistente. În al doilea rând, este un gest mai ales din partea lui Lupu, un gest pe care va trebui să-l analizăm în perioada următoare, pentru că, din câte l știu, din multe întâlniri cu domnia sa, era un om ambițios, un tip extrem de hotărât, dispus să meargă până la capăt, indiferent de consecințe. Faptul că se retrage după ce a desfășurat o campanie și prin Partidul Democrat extrem de contondentă împotriva mai Lup Uh, mi s-a părut uh, un gest interesant de văzut. În al treilea rând vine iarna și uh, fondul monetar, practic singura speranță a Republicii Moldova din exteriorul Republicii Moldova, privind un, un sprijin financiar consistent i-au anunțat că de-abia pe 7 noiembrie vin la Chișinău pentru a discuta acordul cadru. Uh, situația este cât se poate de critică, dramatică Uh, și din acest punct de vedere o reglementare pro-europeană uh, ar fi uh, și este uh, soluția cea mai bună. De ce este soluția cea mai bună? Uh, sigur, domnul Dodon uh, spune clar, uh, voi îndrepta Republica Moldova spre zona euroasiatică, deci uh, cetățenii Republicii Moldova vor avea posibilitatea să vorbească moldovenește. Uh, pe de altă parte însă, și asta o spun către toți cei care înțeleg viața politică așa cum este ea, în condițiile în care, în actuala înghețarea interesului Bruxelului față de zonele limitrofe Uniunii Europene, ar exista un gest politic categoric de la Chișinău în ceea ce privește ruperea de parcursul european, cine face acest lucru aruncă Republica Moldova în -o și aceea plină de negură și de ceață. A, vreau să le spun celor câteva mii, zeci de mii de cetățenii ai Republicii Moldova care și-au luat pașa din biometrice pentru a circula în Occident, că în condițiile în care s-ar produce o desprindere, o desprindere bruscă de Europa, libera circulație privind toți cetățenii Republicii Moldova și din Transnistria <coughs> și de la Chișinău și de la Tighina, și de unde ori fi ei, ar intra în oarecare pericol. Deci, din acest punct de vedere, astăzi Republica Moldova nu are ancorele puternice, adevărate, care, sigur, să-i permită un joc politic intern foarte relaxat. Deci, faptul că, și-am auzit acuzațiile domnului Dodon, faptul că s-ar fi decis să spunem la Washington sau la Bruxelles în legătură cu sprijinul lui Maia Sandu, Uh, sigur, poate deveni o retorică de campanie, dar chiar dacă s-ar întâmpla așa ceva, îi pe cetățenii Republicii Moldova să privească cu foarte multă maturitate opțiunile care le stau în față. Pentru că e posibil ca mersul spre vest să fie mult mai complicat, dar a, în orice caz e aproape sigur că vor fi mai puțin săraci și e drept. Mai puțin bogați, dar mai mulți uh, oameni săraci care devin nivelul de traile va fi crescut spre est. Vor fi mult mai mulți oligarhi, dar în egală măsură și mult mai mulți oameni săraci. Domnule profesor Chifu, ce se întâmplă acum la Chișinău? La ce ne putem aștepta duminică? Cum a sunat mesajul doamnei Maia Sandu în momentul în care un om s-a retras? A crezut că e un cadou trăvit? explicați-mi pentru că pentru mine care nu sunt atât de familiarizat cu viața politică din Moldova, a fost ciudat. Am avut e o incompatibilitate de electorat, ca să da. înțelegem. Da. Am avut o campanie electorală extrem de ternă în Republica Moldova, unde doar vechile teme care scindează electoratul au fost vehiculate și respectiv narațiuni alternative. Narațiunea fundamentală este evident mergem spre est sau spre vest. Iar în momentul de față nu mai sunt dubii dacă la un moment dat pe parcursul campaniei Igor Dodon a avut o nuanță. Nu e atributul președintelui, voi fi președinte a tuturor cetățenilor. În consecință, evident că dacă partidul va ajunge la conducerea statului, vom schimba orientarea strategică. Iată că chiar în urmă cu două zile a avut un interviu absolut uh, fulminant pe de o parte, pe de altă parte uh, clarificator din punctul de vedere al orientării la Televiziunea Națională Rusă, filiala Chișinău, în care vine și spune explicit câteva lucruri. Reorientarea către Est, către Rusia, federalizarea Republicii Moldova, și în al treilea rând, ruperea acordului de asociere cu Uniunea Europeană ca deziderate ale sale pe care le reafirmă și le susține. Deci avem de a face, în același timp, mai are o, o uh, afirmație care a fost practic aruncat în aer. Uh, relațiile cu Ucraina, afirma foarte clar, crimea este a Federației Ruse. Deci toate afirmațiile care spuse cap la cap odată trădează interesele faptul că apără interesele Federației Ruse, faptul că un asemenea președinte izolează Republica Moldova de Uniunea Europeană, de România, de Ucraina. Al doilea tip de narațiune, sau dacă vreți, cealaltă parte, este evident componenta pro-europeană. Dar și acolo s-au produs cindări, vă spuneam, pe cealaltă falie. Cealaltă falie care s-a construit, să zicem, în ultimul an și jumătate, este cea între pro-oligarh, anti-oligarh, stat captiv, nestat captiv. O narațiune care își are componenta sa de uh, încredere și de susținere publică, uh, bazată în primul rând pe acțiunile foarte vizibile și pe un anumit tip de conducere netransparentă, făcută de către cel pe care l-ați văzut mai devreme uh, Vladimir Plahotniuc. Pe de altă parte, uh, însă, își are și componenta sa de valorificare publică pentru scendarea electoratului pro-european. Efectul pozitiv al acestei scindări a fost faptul că am avut o opoziție de dreapta în stradă, reprezentată de domnul Andrei Năstase și iată doamna Maia Standu și alte partide la care s-a alăturat Partidul Liberal Democrat, fostul partid ce a mai rămas din fostul partid al lui Vlad Filat, condus astăzi de Viorel Botaru. O structură care este pro-europeană în mare parte, deși și aici putem discuta în ce măsură pro-europenismul este uh, real și în ce măsură nu este conjunctural. și combinat cu structura pro-europeană de la guvernare au reușit să dea un procent pe care noi l-am măsurat am văzut și un sondaj care îl, îl afirmă chiar în situație mai bună, susținerea pro-europeană a depășit Substanțial, susținerea pro-eurasiatică la nivelul cetățeanului mediu. Efectul negativ al acestei a doua scindări a fost faptul că, iată, a introdus o nouă temă, peste care mai există o a treia temă și ca importanță și ca vizibilitate, dar pe care am văzut-o reaprinsă săptămâna trecută, respectiv unionismul. Um, nu avem nicio șansă, statul este distrus, nu se poate reforma, nimic nu se poate face, deci unire. Lucru care este absolut legitim, există grupuri de unioniști, numai că în Republica Moldova procentul este undeva în jur de 20%, iar unioniștii n-au reușit să coaguleze un partid care să intre în Parlament sau o candidatură suficient de importantă care să poată să intre. O să vedem că probabil în turul 2 se va intra sub 20%. 20% dacă ar fi votat, probabil că aveau și un candidat posibil în turul 2. Mergând pe cele trei fali, de fapt, a fost dispersat electoratul pentru a se ascunde problema fundamentală cea orientării Republicii Moldova, care este crucială și spun că e crucială pentru Republica Moldova, am auzit argumente și înainte, dar este crucială și pentru Republica Moldova. Pe acest context avem astăzi, am avut un prim moment, faptul că dreapta, deși cu două săptămâni înainte de primul tur al legilor, a reușit să aleagă un candidat unic. Candidatul de pe locul 2, Maia Sandu, a fost susținut de candidatul de pe locul 3, Andrei Năstase, care s-a retras susținând astfel o candidatură care poate intra în turul 2 de scrutin. În momentul de față avem cel de-al doilea șoc. Respectiv Partidul Democrat care vine și se retrage pe un calcul care de fapt arată foarte clar că intrarea eventuală a lui Marian Lupu în turul 2 ar fi adus față față pe Igor Dodon cu Marian Lupu și sigur, o mare masă de protestatari în stradă, de oameni care stau acasă și care sancționează ambele candidaturi. Și atunci, cred că logic, într-adevăr, un calcul logic ar fi arătat retragerea lui Marian Lupu, admițând că ar fi avut vreo șansă să intre în turul 2 în mod legitim. Efectul acestei schimbări este și bun, are și elemente și eu sunt ceva mai rezervat decât entuziasmul pe care un gest care rupe o monotonie poate să-l determine. Un gest care rupe o monotonie are efect de antrenare. Însă, suntem cu patru zile înainte de primul tur, capacitatea de a promova toate aceste realități întâmplate este destul de redusă. În Republica Moldova nu există sondaje cu zece zile înainte de data legilor potrivit legii. În consecință, nu există instrumente de a arăta și de a cuantifica această fuziune a electoratelor în mare măsură, transferul electoral se face extrem de dificil, capacitatea de a transmite aceste mesaje este redusă, dar există un efect de antrenare, există un anumit trend care se poate produce, însă în egală măsură există și, vreau să fiu foarte, foarte exact, și partea și efectul secundar invers. Avem un alt candidat care ar fi trebuit să se retragă chiar mai înainte, a participat la negocierile pentru candidatul unic al dreptei de opoziție, Iurie Leancă. Cel care era pregătit să o facă și între timp și-a amânat uh, drumul. Probabil că o va face și atunci vom mai avea un argument, pentru că e vorba de, tot de un electorat pro-european pe fond. Ba chiar de opoziție în cazul de față. Problema esențială este ce ne facem în condițiile în care am mai avea și alte retrageri, care ele ar putea să fie mediatizate și am putea muta turul 2, de fapt, în turul 1. Deci, practic, duminică, cu un număr redus de candidați practic să se joace înainte ca toată tot această acumulare sau dacă vreți un anumit trend să se manifeste și să aducă dividende candidatului unic, iată al opoziției pro-europene dacă se alături și, și domnul Leancă, s-ar putea să ne trezim cu o surpriză ca jocul să se joace duminică în cazul în mod special dacă se retrage candidatul Dmitri da. Ciubașenko a partidului nostru întrerup. care să vină vă și pentru subs. că cu tremur 5,9, da, da. 6,2, plus urmați de câteva replici, segmentul de autostradă în zona Cuila închis. este zona Marche spre Umbria Macerata, Perugia, Terni două orașe rămase fără curent Castel San Angelo este în întuneric la această oră oamenii sunt în stradă, așteptăm detalii, mai multe detalii de la, din presa italiană dar și de la români care se află în zonă deci zona din Marche, acui la Perugia, Macerata adică e aproximativ în apropierea zonei lovite în uh, urmă cu puțin timp în Italia în luna august-septembrie a fost a, uh, afectată grav de cutremur. Un cutremur între 5,9 și 6,2 urmat de replici. Nu se știu mai multe date. Vom uh, vă vom ține la curent pe durata acestei uh, emisiuni. Vom uh, prelua, vedeți imagini mm. preluate uh, live uh, din, în momentul ăsta uh, din de la Sky News sau ce ați preluat acolo, Roxana? Ce? Sau presă? TG24. Da, vom, vom reveni cu mai multe amănunte exact ce se întâmplă și dacă sunt români afectați. Ne întoarcem la subiectul Republica Moldova. Domnule profesor Dungaciu. Da, ați ridicat întrebări fundamentale legate de Clasa politică din Republica Moldova, retragerea mai să va fi în turul 2 și ați menționat și poziția lui Mihai Ghimp. A... Nu mă așteptam vreodată să încep o discuție prin a face o reverență clasei politice din România, dar tot e o chestiune de comparație. În realitate, nu se poate face nicio comparație între clasa politică din România și clasa politică din Republica Moldova. Nu vreau să laud pe nimeni, nici să jignesc pe, pe ceilalți. Clasa politică din România, cu toate defecțiunile ei, cu toate personajele ei ciudate, bizare, neagreabile, nu se poate compara nici cu clasa politică din Moldova, nici cu clasa politică din Ucraina. În Republica Moldova, subtilitatea clasei politice a făcut ca Republica Moldova în acest moment să-și piardă orice brumă de cribilitate, să se fure acolo mai mult de un miliard de dolari, să se dea aeroportul Federației Ruse și Republica Moldova să fie, cum bine s-a spus aici, într-un cont de umbră fără precedent, după ce a fost pe scena, hai să spunem așa, vizibilă a Europei, o perioadă îndelungată de timp. Cum s-a ajuns? Dacă asta e o probă de inteligență, atunci înseamnă că nu mai știu foarte bine ce înseamnă inteligență și subtilitate. În sondajele care au fost menționate aici, nivelul de nesatisfacție a populației față de situația de Republica Moldova este 80-90%. Este o chestiune fără precedent. La noi, când s-au tăiat pensie și salarii, eram undeva pe la 65%. Deci avem 80-90% populație nemulțumită despre ce se întâmplă în Republica Moldova, iar clasa aceea politică cred că trebuie să-și asume niște responsabilități sau o parte din vină pentru că se întâmplă asta. Deci, cu tot ce e defect în România, în clasă politică, România este în stat NATO și Uniunea Europeană. Nu exclusiv datorită clasei politice, dar și pentru această clasă politică, măcar și-a asumat câteva teme. În Republica Moldova nu și-a asumat aproape niciodată nimic. A doua chestiune, retragerea uh, doamnei uh, Maia Sandu. Doamne, problema uh, retragerii uh, do do domnului Marian Lupu și uh, doamna Maia Sandu ca și candidat. Doamne, problema Republicii Moldova în acest moment este că uh, alegerile prezidențiale nu vor, nu vor rezolva nicio problemă de acolo. Pentru că nu, nu au cum să rezolvi, indiferent, iertați-mă că o spun cine ar, cine ar fi candidatul, pot să ducă mai departe problemele Republicii Moldova, să accentueze anumite probleme, dar să rezolve niciun caz. Pentru că toți candidații care se duc, sunt acum în campanie, cu rarisime excepții, au de fapt proiecte care s-au mai încercat în Republica Moldova și au ieșuat. Domnul Dodon acum vorbește, cum vorbea Vladimir Voronin, vă aduceți aminte, în 2001, când vorbea de pâinea de 16 copeiți și cărnatul de 4 ruble, adică memoria colectivă a fostului RSS. Pentru că ce spune Dodon? Ne întoarcem înapoi în Rusia, deschidem piața Rusiei, să-și vândă fructele moldovenești, că nu mai pot să-și vândă fructele în piața Rusiei, și întoarce la, la Rusia de va asigura stabilitate și bunăstare. Pe asta s-a mai spus în Republica Moldova în 2001, de ce nu s-a întâmplat atunci, că erau condiții mai bune. Iar Rusia acum nu pot să plătească nici pensiile în Transnistria, surplusul acela de 16 dolari pe care îi dă Federația Rusă în Transnistria nu mai e plătit din cauza că nu mai poate Federația Rusă. Pe păi dacă n-a putut în 2001, prin Voroni, în primul mandat, să, să, să, să mântuie și să îmbogățească Republica Moldova, cum ar putea să o facă acum Federația Rusă? Evident că nu poate. Doamna Maia Sandu și alți candidați pro-europeni, cum și Marian Lupu, vorbește despre integrarea europeană a Republicii Moldova. Pentru Dumnezeu, toți oamenii ăștia au fost la guvernare din 2009, din după cei tineri aceia au ieșit în stradă și au dus o clasă politică pro europeană la Chișinău, până mai ieri. Toți. De la Marian Lupu, Maia Sandu, toți au fost Vlad Filat, Vlad Plahunuc, toți au fost la guvernare. Păi dacă n-au făcut chestiunea asta din 2009, când aveau o bună întâmpinare din partea Europei, când la Chișinău se perindeau toți oficialii de la Washington și de la Bruxelles, n-au făcut chestiunea asta, pe ce bază reîncălzești aceeași supă și încerci să o vinzi încă o dată ca mâncare proaspătă? Uh, în al treilea rând, candidatura doamnei Maia Sandu în sine. Mine, problema Maia Sandu este următoarea. Doamna Maia Sandu și doamna Andrei Năstase, în primul tur, n-au recunoscut niciodată că principala miză în Republica Moldova este bătălia între est și vest, despre care noi discutăm la această masă. Miza lor principală era bătălia cu corupția, pentru că dimensiunea geopolitică a dezbaterei este o diversiune. Asta a fost discursul, discursul doamnei Maia Sandu și doamnei Năstase. În turul 2 vor avea de-a face cu un candidat care este expresia geopolitică, nu-i așa, a poziționat Rusiei Rusia în Republica Moldova. Păi până acum n-au spus nimic de Rusia niciun. Nici Andrei Năstase, nici doamna Maia Sandu n-au spus un cuvânt de Federația Rusă. Deci cum să faci? Deci, cine ne privește trebuie să înțeleagă foarte bine. Nu e ca în România, cu bătălia între Claus Iohannis și Victor Ponta, în care a avut același candidat, și l-a început și la a sfârșit. Aici ai un candidat în turul 2 sau o bătălie în turul, în turul 1 și un alt candidat în turul 2, adică pe Dodon, care are expresia geopolitică. Pentru că nu poți să-l iei pe dispute, mă rog, legate de corupție, că și Dodon este opoziție. Deci, ce se va întâmpla cu candidatura doamnei Maia Sandu este, deocamdată, dacă punem lumina foarte favorabil, o mare oportunitate. Pentru că, în momentul în care trebuie să-ți asumi un discurs legat de Dodon, care înseamnă Rusia și înseamnă geopolitică, va trebui să faci un alt exercițiu public pentru că până acum nu l-ai făcut. Iar dacă, dacă vreți, arunci, începi să te cerți cu potențialul electorat al Partidului Democrat, singurul, după părerea care poți să-ți asigure câștigul Republica Moldova, chiar și e o problemă de abordare politică. Doamna Maia Sandu, dacă ne uităm pe sondaje, are șanse să câștige președinția Republicii Moldova, indiscutabil, dacă își asumă toate voturile pre -europene. dacă începi să cerți electoratul pro-european, teoretic sau nu, al Partidului Democrat, risc să o problemă. A, că Partidul Democrat a făcut acest anunț într-o formă extrem de insidioasă. Dacă urmăriți conferința de presă în care a vorbit domnul Maria Lupu, mai mult decât domnul Maria Lupu a vorbit domnul Plahodiu. Care-i scopul să faci acest mesaj cu Vlad Plahoniul lângă tine? Pentru că Vlad Plahoniul nu are nicio funcție politică în acest moment. În ce calitate domnul Plahoniuc a stat alături de domnul Maria Lupu și a ținut un discurs în mesajul pe care domnul Maria Lupu l-a făcut de retrage. Nu se știe. Dar asta a fost o chestiune foarte, foarte insidioasă. Dar să începe acum să spui că electoratul PDM-ului este uh, expresia nu știu cărui, cărui proiect politic, mi se pare un gest care nu-i foarte înțelept. Pentru că ai nevoie, matematică, aici nu e vorbesc de o poveste teoretică, aritmetic, doamna Maia Sandu are nevoie de electoratul PD-ului ca deci. să nu vingă pe Dodon. Deci dacă doamna Maia Sandu nu ia voturile domnului Marian Lupu, nu va câștiga președinția Republicii Moldova. Care logica? Are e logica? Care e proiectul domniei sale? Mă să înțeleg. Și ultimul rând, domnul Ghimbu. Proiectul unionist despre care s-a vorbit aici, că are, că nu are foarte multe procente, pertați-mă dacă e mult mai realist ca România să se unească cu România, indiferent cât de realist sună, decât ca Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană, în acest moment. Eu cred că, din punctul ăsta de vedere, electoratul unionist este electoratul cel mai protestatar din Republica Moldova, care spune așa, dom'le, pe noi nu ne mai salvează nimic. Nici Dodon cu Rusia, că a încercat vor unii cu Rusia, și nu ne-a salvat. Nici doamna Maia Sandu cu Europa, că au mai încercat unii și nu ne-au salvat. Și probabil că nici schimbarea clasei politice nu va salva Republica Moldova. Este un tip de electorat care e cel mai protestant în Republica Moldova, protestant în sensul de protestatar și care spune nu mai mai unirea cu România. Că e bine, că e corect politic. Că nu e corect politic, este altceva. Deci electoratul ăla, dacă ar fi să fie reprezentat, nu, în președ... nu la prezidenția Republicii Moldova, dar în perspectiva alegerilor parlamentare, atenție, din 2018, cred că logic pentru Mihai Ghimbo ar fi să nu se retragă. Pentru că și-ar lăsa un, re, un electorat, cât o fiel nereprezentat și în perspectiva lui 2018 ar transmite mesajul că, de fapt, integrarea cu, în Uniunea Europeană și unirea cu România sunt, de fapt, același lucru. De asta mă retrag ca să o las pe doamna Maia Sandra. Deci senzația mea este fără să știu ce va face domnul Mihai Gimpu, senzația mea este că are suficient de mult, multe argumente să nu se retragă din această competiție și să continue, să-și ducă electoratul în perspectiva lui 2018, cât o fi el, ca să continue un proiect unionist cu consistența pe care acest Corect. proiect o va avea. Corect. Domnule profesor, cum se vede de aici situația din Moldova și unde se va ajunge? Va reuși Dodon să câștige aceste alegeri? Ce înseamnă pentru românii de acolo acest lucru? Da, pentru românii de acolo, pentru românii de aici, pentru România ca și pentru Republica Moldova. Deci situația deja e clar și pentru telespectatorii noastre din intervențiile anterioare că e una extrem de fluidă și că aproape nimeni nu poate spune astăzi ce se va întâmpla mâine. Atâplarea a făcut ca să întâlnesc la București uh, și ieri și astă seară uh, pe un coleg membru al Parlamentului uh, Republicii Moldova, <coughs> membru al partidului domnului Lupu, uh, pe care evident l-am interogat și ieri și azi, deci și înainte de abandonul domnului Lupu și după. Ieri mi-a spus, îmi spunea, convingerea fermă a domniei sale, este că în era în, în turul 2. Uh, Dodon va avea a se confrunta cu lupul, de fapt, și că speranța lor este ca acesta să câștige. După șocul anunțului de retragere al domnului Lupu astăzi, vag contrariat, se întreba dacă pentru el, pentru partidul său proeuropean este mai bine o victoria mai, mai bună, mai sănătoasă o victorie a sandu sau mai sănătoasă o victorie a lui Igor Dodon. Repet, membru al Parlamentului Republicii Moldova, membru al partidului domnului Lupu. Pentru mine asta este cât se poate de simptomatic. Și asta explică multe dintre... Din, din, din partea dubitativă a intervenției colegilor mei ca intervenției anterioare a colegilor mei. Pentru că, sigur că eticheta de pro-european -pro sau pro-euroasiatic există. Sigur că simbolurile în politică pot fi esențiale. Dar eu cred că aici e vorba de mult mai mult. E vorba dincolo de strategiile geopolitice cum bine le-ați numit și de eventuale interese politice concrete ba chiar de interese de grup care pot bulversa cu totul rezultatul final al acestei confruntări și că deci chiar dacă ne-am imagina că această confruntare va avea loc fie într un 1, fie într un 2 și că ea va fi una simplă, cu numai doi candidați, în spatele cărora, în mod teoretic, se vor alinia toți susținătorii unui proiect și al celuilalt, lucrurile, chiar dacă uh, europeniștii par a fi, după sondaje, mai numeroși decât uh, prorușii, sau, în fine, așa par a fi, uh, lucrurile nu sunt deloc clare și nu sunt deloc jucate pentru că în spatele lor se află de fapt multe alte interese de grup, individuale de grup, de partid, împofida și uneori împotriva declarațiilor politice pe care unii sau alții le fac. Deci ceea ce vedem în Republica Moldova e foarte, foarte interesant din punctul de vedere al celui care analizează, dar din punctul de vedere al cetățeanului, nu numai al politicianului, nu al analistului, nu al marelui decident, poate fi extrem de grav pentru că poate spune ceva despre felul în care această parte a lumii evoluează și pe care de consecință despre pericolele pe care ne pasc și pe noi odată cu conaționalii noștri de dincolo de Prut. Orese Todorescu, alegeri în Moldova, alegeri în curând în România mișcări în România pro-unioniste pățărări permite, ale politicienilor pe mișcări uh, Dacă unioniste. îmi permiteți că întrucât ilustrii mei colaboratori de emisiune sunt mult mai adânc implicații și înțeleg mult mai bine adâncimile subtilității geopolitice dați-mi voi eu, să mă refer dacă doriți la un război al percepțiilor din punct de vedere al electoratului no. din Republica Moldova. M-am uitat și eu cu atenție la presa ambelor partide care își dispută supremația acum pentru președinția Republicii Moldova și am constatat, din păcate cu tristețe, că ceea ce ar fi trebuit să joace, dacă vreți, diplomația românească, oferind România ca un exemplu de integrare pro-europeană și un model de ieșire fericită de sub influența Federației Ruse, este jucat acum de Igor Dodon ca un contraexemplu. Faptul că, și dați-mi voie să fiu mai critic cu ai noștri decât cu ai lor, pentru că suntem aici și cred că așa este fair. Faptul că noi am eșuat să oferim confraților noștri din Republica Moldova un model corect de integrare europeană, un model de politică pro-europeană, un model de conduită a clasei politice pe valori europene, n-a făcut altceva decât să ridice mingea la fileu și să dea apă la moară uh, unor specialiști în diversiune și în manipulare. Igor Dodon astăzi pare să fi studiat foarte bine pe Alexandru Dugin. Toate tezele pe care domnia sa le exprimă în mod public vizează, dacă vreți, o punere în opoziție a unor valori tradiționaliste, a unor valori ortodoxiste, a unor valori, hai să spunem, cu care moldoveanul de vârstă medie spre înaintată e mult mai familiarizat Versus o deșențare pro-europeană, un soi de liberalism aproape blasfemic, dacă vreți, cu exemple date de Igor Dodon de decadență sexuală în Occident și așa mai departe. Faptul că publicul tânăr din Republica Moldova mai degrabă nu se află în Republica Moldova, unii au venit în România, au și primit cetățenie, alții își caută un loc de muncă și ei, dacă pot, în altă parte mă face să cred că Igor Dodon are mai multe șanse pentru că electoratul captiv lui acolo este un electorat care seamănă foarte mult și încerc scuze nu vreau să-și pe nimeni cu electoratul euh, fundamental pesedist ca să-l numesc așa, adică un electorat euh, socialist în genere fără să fi înțeles aproape deloc ce înseamnă socialist versus liberalist sau capitalist, dar care a moștenit de la Partidul Comunist după aia de la FSN și restul derivaților un anumit pattern de raportare față și de politica externă și de politica internă. Mie mi se pare că partida românească și îmi cer scuze dacă greșești și vă rog să mă contraziceți are o voce destul de puțin convingătoare acum acolo, pentru că există acest contraexemplu al milionului de, de dolari furat. A faptului că, uite, România a intrat în Uniunea Europeană de niște ani și totuși nu a reușit să iasă din meandrele nu ale concretului, cum spunea Ionidesu, ci din meandrele acestei tranziții către o, o economie mai bună. Și atunci... Uh, I Igor Dodon are o propunere mai concretă pentru moldovenii ăștia, mai învânsă, care sunt și ca la noi, din păcate, mai activ la vot și mai prezenți în procesul electoral decât tinerii. Mergând pe o argumentație uh, uh, ușor recunoștibilă pentru acest public. Dom'le, Federația Rusă este o piață, noi ne putem deschide acolo uh, din punct de vedere economic, ce ne oferă nouă Europa, noi trebuie să trecem pe România până la Dumnezeu ne mănâncă sfinții. Eu am constatat la Igor Dodon mai degrabă un anti-românism decât un anti -europenism. Adică mie mi se pare că el așa, când vorbește despre Europa, e mai vag decât atunci când se referă la România, unde eu așa am perceput și sper să nu mă știm. Am, am simțit acolo un soi de... chiar de reavăind. Adică nu mi se pare că Igor Dod Mi se pare că este foarte aproape de acel mental uh, uh, hai să zicem postcomunistoit, care plasează România ca pe un jandar. Jandarmul fascist, jandarmul nu știu care Apelul lui Dodon la o istorie Tulbure a perioadei interberice A perioadei anilor 30 Revenirea la legionari, revenirea la fascisti Mie toate astea mi se par decupate Din manualul micului încavedist Adică ei nici ei n-au depășit această retorică Prin care orice raportare la România se face foarte contondent și cu niște conotații foarte negative. Faptul că el, în sondaje, la categoria asta de public, stă foarte bine, mă îngrijorează foarte tare pentru că acest lucru se întâmplă și în România. Sigur că Republica Moldova se află cu 20... Nu cu 20, poate exagerez. Cu 10 ani în urma noastră, cumva. Hai să ne imaginăm că Republica Moldova astăzi se află cum ne aflam noi în perioada uh, Vadimiliescu, în care se juca acolo... Hai de... să punem 20 de ani. Am început să negociem uh, integrarea în Uniunea Europeană în 1999, da. iar Republica Moldova încă n-a început și Bun. nu știm. Dacă și atunci e. noi suntem cu 20 de ani înaintea lor. Dacă noi ne mai putem aminti cum era până în anii 90 cu partida CSI versus integrarea în Uniunea Europeană, mie mi se pare că uh, moldovenii trecă mm, astăzi... Mai dificil mai că acolo populația nu te ajută. Populația dificil era pro-europeană, pro-americană, era foarte de... dificil să întorci. Eu, eu am să, uh, uh, uh, mai insiduos așa, mai, mai singura insidios, concluzie, mai cu... Pe doamna Maia Sandu, vă mărturisesc nici ne preocupându-mă foarte atent de această parte a vieții noastre cotidiene, nu sunt foarte expert în ceea ce se întâmplă acolo Colonia în Republică, dar doamna mea, mie îmi place doamna Maia Sandu, adică urmărind-o în raport cu ceilalți pro-europeni, ideea că este, nu neapărat că este o femeie Observăm că acum se joacă la nivel înalt politic cartea asta a unei anumite candore, a unei anumite corectitudini feminine, a unei anumite prezențe, dacă vreți, în marea politică și mi se pare de foarte bun augur. Mie îmi place mult că Republica Moldova cumva ne-a luat-o și nu cumva înainte, din punctul ăsta de vedere, aruncând pe partea dreaptă o femeie la candidatură pentru prezidențiale. Discursul <coughs> domniei sale mi se pare foarte curat pro-european și îmi place că are accentele astea către o Românie o Românie profundă, nu foarte direct. Adică e un mesaj destul de diplomat al doamnei Maia Sandru. acolo. Eu bănuiesc acolo contextul. Nu e atât de deschis ca la noi să le putem spune tot ceea ce gândim acolo. Mi-ar plăcea foarte mult și mă bucură analiza dumneavoastră. Nu credeam că e așa, că s-a reechilibrat cumva uh, jocul. Există undeva o șansă ca pe un anumit trend să se întâmplă. Nu înseamnă că se întâmplă. Eu sunt chiar sceptic pentru că e târziu, pentru da, eu pleca să mai... Deci există numele pe... O, o, o, o precizare, totuși că se mai uită și oameni din Republica Moldova. În Mulți. În Stați o clipă. Stați cu România și Republica Moldova. Stai să lămărim să cu bogăția și sărăcia. În 89-90, Republica Moldova a avut cam același start cu România în termen de uh, produs în pe ca de locuitor. Nu, Pe la 1050. Deci eram la egalitate. Astăzi diferența e de la 1 la 5. Deci prețul inteligenței clasei politice, numiți o cum doriți, prețul neintegrării europeană, prețul neintegrării NATO sau prețul neunificării cu România este că cetățenii moldoveni sunt de 5 ori mai strași decât cetățenii din România. Asta este o realitate de fapt. Aici nu e o chestiune de uh, percepție. Doi, iarăși, nu mi-am imaginat că voi fi o apărătorul PSD-ului vreodată, dar Partidul Socialist... Din România, dacă vreți să facem echivalențe. A fost unanim în a aduce România în, în structurile euroatlantice. Deci aici nu s-a pus problema că electoratul era împotriva NATO și electoratul liberal era pro-NATO. În România a fost un consens și politic bazat pe un consens al cetățenilor care a fost foarte, foarte clar. Păi pactul, la aici, unul dintre pact, ministrii. De asta m-am uitat și la domnul domnul Diaconescu. Păi pactul de la Znagov în România s-a făcut pe două premise fundamentale. Integrarea dințial. în NATO și Uniunea Europeană. Am. Cu toate defecțiunile Există inițiale. Există o esențială. Domnul ministru Diaconescu a făcut parte dintr-un primul guvern din care a făcut domnia sa parte. Era un guvern... Uh, uh, aparținea unui partid social-democrat român era reformat. De, era un guvern de democrație. Era, era alt guvern decât guvernul care în 1999 s-a opris guvernul care în 1999 a încercat să blocheze prin toate mijloacele acordarea dreptului de survol al avioanelor NATO către Kosovo. Până la urmă, momentul 4 aprilie 2000, momentul în care parlamentul în sfârșit a votat. Parlamentul cu majoritate deja pe Cu mare eforturi. nu era așa un partid coronat nato în străfundurile. A devenit Christi, aceste, aceste, acestea sunt în comparație prin comparație sunt nuanțe Republica Moldova este neutră da, niciun toată partid din de Republica Moldova nu are în programul său cu excepția partidului Liberal ideea de a trea la NATO deci aici nu sunt aici nu chestiuni de, de, de nuanțe. asta sunt chestii clare. Deci toate partidele sunt pentru neutralitate. Aia. Aici noi vorbim că un ministru sau un partid s-a opus, n-a înțeles miza strategică fundamentală care probabil că ne-a calificat pe noi NATO când am deschis spațiul nostru european. Dar problema nu e asta. Comparativ. Dacă facem comparații, dacă noi facem comparații, din punctul de vedere al viziunii strategice, neutralitatea apartenență la NATO, iertați-mă, e cel puțin riscant. Ne, ne, ne, ne... Mai e ceva... către NATO, un cuvânt mai spun În Republica Moldova Ține de, nu știu cum să-i spun Un background geostrategic diferit al populației din Republica Moldova. Ei, de fapt, aici este... O altă un, o, o, educație, alt Niciun politician... Atenție! Pentru pe grăznește, răznește, nu grăznește, pentru nu, că au altceva greșit, în străfundurile nu, nu, gândirilor Populația, populația din Republica Moldova, ca orice populație po că se uite foarte atent la lideri. În, în Republica Moldova, apartenența la Uniunea Europeană, aderarea la Uniunea Europeană, era pe la 35, 36, 37% de, de vremea Voronii, în 2001-2005. Când Vladimir Voronin, în capul lui Sandus, a întâmplat așa în Revoluție Orange, cum a Oranj, cum i-a zis Sakașvili când a fost la Chișinău, și a întors spre Uniunea Europeană și a zis miza noastră în Uniunea Europeană, sondajele au trecut la 50-57. De ce? Pentru că se dădea voie să gândești în termenește. Deci populația s-a uitat la lideri, liderii au schimbat, da, niciunul exact dintre eu. ei nu îndrăznește să schimbe ideea să ducă uh, discursul politic spre NATO. Dacă se va duce, din ce e NATO acum, 15-20%, va, va urca la, la 40-50%. Dacă da, vor spune unirea cu România, se va urca spre 50%. Deci problema la... e de clasă politică, nu de populație, de în primul rând. Adevărat! Da, vă rog, sa, da, dacă ai ceva. Nu, de... nu, vă rog, vă da, rog. Da, vreau, un ori vreau ori. să dau un lucru la ce spuneau, deci 100% sunt de acord cu domnul profesor Dungace pentru o parte, 100% nu sunt de acord și am să vă spun de ce. Uh, în a treia dimensiune unde sunt de acord. Uh, Într-adevăr, a existat o diferență de determinare între cele două popoare atunci când este vorba de integrare europeană și pro euroatlantică. O diferență de determinare dar care și unde, mă rog, oarecum mă distanțez, este pornită și din faptul că cele două popoare aveau o educație absolut diferită. Poporul român a impus agenda pentru partidele politice. Nu a fost meritul partidelor politice că ar fi preluat o anumită, ar fi avut ele o anumită determinare occidentală. Cu tot respectul. Nu e, a existat în România tot ce a fost anti-european, anti-american a, a căzut în derizoriu. Deci, din acest punct de vedere, agenda a fost aproape obligatorie pentru toate partidele politice din România. Uh, sigur, au și conducătorii rolul astral. Și e corect și cinstit din partea mea să spun la ce a spus uh, domnul Vlad uh, Nistor, că în momentul în care s-a închis spațiul aerian pentru uh, la cererea Federației Ruse, în acel moment, eu am fost la Bruxelles încercând pe mandatul președintelui Emil Constantinescu să obțin un acord juridic din partea lui Alianții Nord-Atlantice în speța lui Ghidevel, în sensul că ar fi alături de noi dacă s-ar întâmpla ceva în caz de Doamne Ferești. Răspunsul lor a fost nu. Nu se membri ai NATO, vă luați pe compropriu. Și eram în biroul la Lazar Comonescu, care era am tău ambasador la NATO și am sunat la președinte și președintele a spus continuăm această politică chiar dacă răspunsul este nu. Deci până la urmă, într-adevăr, contează și momentul astral al lider. Unor, anul, a unui lider. Că de aceea am vrut să dau exemplul corect și mi se pare corect să-l fac.